háborúzni, és ott van több ezeren, és egy beszédet ad. <gül> Mondjuk a gladiátor filmben, vagy a, az ötödik Henrik filmben. Van ilyen nagy beszédek, amikor a király föláll, és mondja, hogy gyerünk, ez, ez a harc érdemes. Megyünk, harcoljunk. Velem? Velem Vagy nem? Szerintem, mint férfiak, mi tudunk szeretni Istent azzal, hogy harcoljunk akkor remélem, hogy ez az üzenet főleg ti férfiaknak, hogy remélem, hogy ti halljátok nagyon tisztán ezt az üzenetet. Mert a Biblia tele van harci képek. Egy harcban vagyunk. A mai téma az nem, nem arról szól, hogy van-e háború. Mert a Biblia azt mondja, hogy háború van. A kérdés az, hogy ki jelen, mi jelent. Milyen ez a harc? És hogyan, hogyan lehetünk győztesek ebben? Jó? És én nagyon bátorítanak titeket. Ha van tólatok, akkor ízist fel! <gül> Nem tudunk mindent, minden verset felolvasni, amit szeretnénk, de, de jegyzet, jegyzeteljetek. Az első, első, felünk A testünk. A testünk. Ádám ott bőnben szület minden ember, és ez a, ez a test, amiről a Biblia szól, az nem, nem maga a, a testünk, az nem a, nem a test, testünk. A Biblia többféle kifejezést használ, de de, és és e, ezzel próbál kifejezni, hogy egy bűnös állapot, egy bűnös természetünk van. És ez a bűnös állapot érint és elrontja az ember értelmét, er az érzelmét és az akaratát. A test az az ember része, ami lázadásban van Isten ellen. és a Biblia használja ilyen kifejezéseket. Roma 8, 3 és 4-ben találhatunk a görög szót, szarks. Az más, mint a test. Azt mondja, hogy a szarks, ez a testünk. Római 6, 6 pár használja ezt a kifejezést, hogy az ó ember. Biblia azt mondja, hogy ha, ha, ha hiszed Jézusban, egy új tenőtmény vagy. De ott van az OM-ben, az a régi természet. Róma 717 ben Pál használja a kifejezést, hogy a bennem lakó bűn. Megint Római 7-ben, a 23. versben azt mondja, hogy egy másik törvény, nem az Isten törvénye, egy másik törvény bennem munkálkodik. Az a test, az a bűnös természet. Meg kombinálja több kifézést a Roma 7.25-ben. A testemel azonban a bűn a törvény. Hogy, hogy a testünkben van egy törvény, egy, egy természet, egy állapot, ami bűnös, és Isten ellen van a Biblia azt mondja, hogy a testünk a lélek ellen törekszik állandóan. A test az a, az a részben, az a, az, a, az a részed, amit nem akar, és akarja kizárni minden lelki jót neked. A test, tested az a rész, ami soha nem akar imádkozni, Aki, ami, ami nem akar olvasni, ami nem nem akar közösségben lenni más keresztényekkel. És a Biblia állítja, hogy ez az egyik ellenségünk. És hogy néz ki a háború a testünkkel? Főleg mi látunk ezt önző A Galatai a öt 19-től 21-ig mi olvassunk a, a, a testnek a cselegedeteiről. Azt mondja, hogy a test cselekedetei azonban nyilvánvalóak, mégpedig ezek, házasság, törések, paláznusság, tisztátlanság. ezek mind az ön elégül, szól. Hogy, hogy én akarom valamit, és, és önző vagyok, és Csinálok valamit. Tovább azt mondja, hogy bujálkodás, imádás, varázslás, ezek arról szól, hogy, hogy mi keresünk megoldást máshol. Mi nem, ne, nem megyünk Istenhez találni megoldást, mi más Isteneket imádunk. És a, a lista tovább megy mindenféle, mindenféle társadalmi bűnökkel ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pátoskodás, iricség, gyilkosság, részekedések, tobzodás, és ezekhez hasonlók. A testnek a nem, nem egy véges lista. Nem lehet a listának a végeig érni, és mondani, hogy azok, azok kész. Pál azt mondja, és hasonlóak. Mindenféle, ami a szellem, a lélek ellen van, azok a testnek a cselegetetei. És Isten ellen van. És Pál mondja tovább. Ezekről előre megmondom nektek, amit már korábban is mondtam. Akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Aki aki nem tud legyőzni a testet, a utolsó napján nem, nem győztes, nem örökli Isten országát. Mi fogunk megnézni, uh, hogy lehet legyőzni a testet. Jó? Krisztusban. De igazán az lesz a válasz mindig, mindenkor. Krisztusban. Krisztus ő testét? Igen, bűntelen volt, szem, a, szeplőtelen, az a, az a szebbik magyar szúdjé. Bűntelen volt, hogy tökéletes volt. Végig élt az életét anélkül, hogy beadta a derekát, és, és kifejezte az önzőségét. Vár ott volt a teste benne? Én gondolom, hogy igen. Ő láttunk a, mondjuk a gecsemáni kértben, amikor szembesítette Isten akaratával, ő azt mondta, hogy atyám, ha másképpen lehet ezt csinálni, akkor létszik. De ha nem, akkor legyen a -e te akaratod. Ő, ő volt valami benne, amit nem akart teljesíteni az atya akaratát. Vagy nem, nem akart így, de végén azt mondja, hogy de, a te akaratod legyen, ne legyen az én enyém. Nem, nem az én kényelemről szól, nem az én egészségemről szól, te dicsüsségedről szól, te akaratodról szól. Ő legyőzte, legyőzte a, a testét, a testi vágyait. Szerinted ő nem, nem körbenézett a csinos lányoknak, és gondolt, hogy jaj, de jó lenne? Há, biztos ilyen gondolatai voltak. De ellenállt. Ő fegyelmezte a gondolkodását, és a cselekedetei szentek voltak. Szent maradt, bűntelen maradt. És azért én tudok itt állni, és mondani, hogy ha te akarsz legyőzni a testedet, akkor Jézusnél kell lenni, Jézusban kell lenni. Nem tudsz legyőzni ezt az ellenséget a saját erőddel. És a romai hat... Jó magyarázza ezt. Menjetek haza, óvast át, szép, lassan. <gül> Mi is győztessünk lehetünk a testen, a test ellen, a háborúban, ha járunk Jézus győzelmében. Róma 6.6 azt mondjuk, hogy először fel kell ismernünk, hogy legyőzött a test. Hogy Jézus legyőzött a test. test. Azt mondja, hogy hiszen tudjunk, hogy a, a mi óemberünk megfeszítettet vele Jézusal, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test. Hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Másodszor, Roma 6.11-ben azt mondja, hogy hogy tekintenünk kell, magunkat halott a bűnre és élő Istenre. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ha akarunk legyőzni a testünket, akkor rá kell jönni, és úgy kell élni, mint halott lennénk a bűnre, és éljünk Istenre. A harmadik pont, utasítani kell a bűn, vagy a szarksnak az uralkodását az életünkben. Ez a 12. vers Roma 6-ban. Hogy ne uralkodjék tehát a bűn a ti haladó, halandó testekben, hogy engedelmeskedjetek a kívánságainak. A sargs, a testünk akar uralkodni bennünk. Amikor éhesek vagyunk a szarks, azt mondja, hogy na, menj a hűtőbe, és egyél. <gül> és még durvább dolgokat mond nekünk. Ha magányos vagyunk, azt mondja, hogy na, ott a sarkon van valaki, aki tud egy kis barátságot adni neked. A szarks akar uralkodni bennünk, akar irányítani az életünket. De utasítani kell azt az uralkodását. És ahelyett a negyedik pont adni kell át az életünket, vagy az életünk irányítását Istennek. 13. vers azt mondja, hogy tagadjatok, uh, bocs, tagjaitok Tagjaitokat, tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halából életre kelttek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Van meg egy dolgot, amit látunk Róma 6-ban, hogy hinni kell az ígéretét. Mert 11. versben azt mondja, hogy hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok. Az egy ígéret. Nem fog, nem fog uralkodni rajtatok. Mert a törvény, mert a törvény, bocs, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Ha járunk kegyelemben, a test nem fog uralkodni bennünk. És az, az egy nagy félreértés sok kereszténynek és a világnak. Amikor a világ hallja ezt, ezt a beszédet, hogy tagadni kell a testet, tagadni kell a kívánságait, azt hallják, hogy törvény, törvény, törvény, ezt nem szabad, azt se szabad. De a Biblia azt mondja, hogy a törvény nem fog szabadulást hozni neked, inkább egy kegyelem. Kegyelem. Kegyelem. Mi nem tudunk érdemelni ezt. Mi nem tudunk saját erővel leharcolni, legyőzni a testet. Inkább az a kegyelem ajándék Istentől, hogy az ő győzelmét fogadjunk el. <gül> És nem a törvény, hanem Kegyelem, járás az, ami győzömet hoz. Lehet más, máshova lapozni, és mást mondani erről, de tudom, hogy én szoktam hosszan prédikálni, és nem akarom ma. De hadd mondom ezt, hogy, hogy töltekezünk el a Szent Lélekel. Pál máshol azt mondja, hogy ne, ne legyetek tele bóra, ami irányít téged. Inkább hasonlóképpen legyetek telve a Szent lélekkel, aki szinte akar irányítani téged. És Kolosi levelében 3.16-ban azt mondja, hogy a Krisztus beszéde lakik benetek gazdagon. Legyen a Biblia benne, legyen Isten beszédje, legyen az igazság benned gazdagon. Mert a test az egy elég makacs ellenségünk. Mindig akarja a kényelmet, mindig akarja a, az elégülését, mindig akarja azt, amit akarja. Második, második ellenségünk. A világ. A világ. Az új szövetségben van két kifejezés a világnak. Az egyik, a második korintus 4. 4 ben található, amikor sátánról szól, és azt mondja, hogy ő a világ istene, egy olyan szót használ, ami így szól, állítólag, hogy áon. És ez a szó azt jelent a korszakok, az, az idők, istene. És ezzel próbál kifézni, hogy, hogy a... Hogy a a világnak a, a gondolkodását, a, a világnak a filozófia Isten ellen van. Az egy ellenség. És szerintem szerintem ez nagyon nyilvánvaló, nem? A világ azt mondja, hogy ne engedjetek, hogy valaki taposítok titeket, <gül> És nem fontos megbocsájtani. Tudod, hogy legyél büszke magadban. És a világ azt mondja, hogy, hogy szerezni kell magadnak. És a világ segít abban. A világ azt mondja, hogy ha tíz éves autóval mész, akkor senki vagy. Kell egy új autód. A világ azt mondja, hogy a Kíná Vásárolsz ruhát, akkor vesztes vagy. Hova van a márka, címke rajta Ez kell, fontos! Ez a világ Az egyik pásztorom azt mondta, hogy a világ ez, hogy imádjunk magunkat, mint Isten, szeresünk dolgokat, és szeretem a kocsimat szeretem a házamat, szeretem a számítógépemet, szeretem a gitáramat. Szeressünk dolgokat, és használd ki embereket. Emberek nem annyira fontosak. Lehet rámászni, ha kell, tudod, mert minden jó, ami vége jó. <gül> <gül> Ugye? De a Biblia, a biblia értékrend teljesen más. Azt mondja, hogy Imádunk Istent, ő legértékesebb, imádunk őt. Szeressünk embereket, emberek fontosak, Isten teremtette embereket az ő kép másában. Értékesek, szeressünk őket, és használjunk dolgokat. A világnak a dolgai nem rosszak, egy kocsi az egy eszköz hogy munkába jussál, hogy gyűlibe jussál. számítógép egy, egy eszköz. Ház, lakás, az egy, az egy eszköz, ez fontos. Ezek a dolgok nem rosszak alapvetően, de a gondolkodás, a világ gondolkodása hibás. Ki kell használni dolgokat. A másik szó, amit a Biblia használ, az a kozmosz. És szerintem ti felismertek azt a szót, ugye? Mert a szovjet ideikben volt ilyen kozmonotok, ugye? Vagy még mindig használtak azt a szót magyarul? Interkozmosz. Interkozmosz. Érted? És hasonlóképpen Jézus János 12.31-ben azt mondja, hogy sátán a világ... Istenel, vagy uralkodója. És használja ezt a szót, hogy kazmosz. És ezzel, ezzel a szóval a Biblia kifejezi a, a világnak a, a, a szervezése, a, a világnak az intézménye, a világnak a fizikál, fizikális dolgok. És mi látunk könnyen és gyorsan, hogy igen, ez is a keresztény ellen törekszik. Talán a nyugat, nyugati országokban talán kevésbé láttunk ezt, de tudjátok, hogy mai, mai napon több keresztény ülnek börtönben, mint valamikor máshoz, másmikor a világ a, a történelem során? Hogy több keresztény most, ülnek börtönben. A mai, nap, mai napon több százan fognak meghalni hitük miatt. Olyan országokban, amit nem ismered. Nem ismered. Ez meglepő? Jézus azt mondta, hogy a világ utált engem, ha engem követsz a világ, a kozmosz utáni fog titeket is. És Jézus óta nem volt egy olyan időszak a történelemben, amikor a Isten népen nem volt üldözve. Nem tudom, én nem akarom nagyon panaszkodni vagy beleolvasni, de nekem ez, a, ez az új magyar egyházi törvény, az kicsit fáj nekem. És talán erről is szó. Mert a magyar kormány, az soha nem fog felismerni igazi hitet. Ő nem fognak igazságosan ítélni, vagy bírálni a teológia fölött. Ugye? Ők nem tudnak felismerni Istennek a kezét. És azért kijöttek ezzel a törvényel, ami kevésbé kedvező nekünk, mint kis egyház. És... és Ellenségek nekünk. Nem, ők nem, nem fognak segíteni nekünk elérni a célunk, hogy plántáljunk egy gyülekezetet, hogy hirdessünk az evangéliumot. Ha mész ki hirdetni az evangéliumot, akkor biztos lesz valaki, aki jönni fog panaszkodni. Túl hangos vagy, rendőrök fognak jönni, hova van a papírod? Érted? A világ szervezetei, vagy a szervezése, a világ intézmei, intézményei nem fognak segíteni minket a szent elhívásunkban. Nem fognak segíteni minket szent életet élni. Inkább segítenek arra a testünket a, a, a, haragudni, ugye? Mert kell intézni valamit, megyünk egy, egy, a, egy a hivatalhoz, nem a Bécihez, mert ott ma rendesek vannak, de, de egy hivatalhoz megyünk, és mit kell csinálni? Szám, állni, várni. Érted? Ez a bűn, ami a rendszerben van. <gül> És ez, ez, ez a lélek ellen törekszik. A bűn is kultra ellen törekszik. A, ez az ön igazult, büszke kultra, az, az a lélek ellen törekszik. Mert mindaz, ami a világban van, ez 1. János 2.16-17, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az életel való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Hogyan, hogyan legyőzünk a világot Krisztusban? <gül> Jézus mondta János 16.33-ban, azt mondja, hogy Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságatok van. Ámen, Jézus, igaz, ugye? A világon nyomorú, nyomorúságatok van, igaz szavak Jézustól, ugye? És így fejezi be, de bizatok, én legyőztem a világot. Jézus nem beadta a derekát, és nem, nem, nem. nem. Nem engedte, hogy a világ fölötte győződjön. Egy példa. Emlékeztetek, amikor Jézus nagyon népszerű volt? Talán azután, hogy több, ezen, több ezer embert ettette kenyerel. És azt mondta, hogy a kartak erőszaka, kényszeríteni őket, király lenni. És azt hiszem, hogy ez volt a világnak a csábítása Jézusnak. Jézus, nem kell, nem kell kereszt. Népszerű vagy, híres vagy, mindenki ismeri a nevedet. A nép kész, most nevezni téged királynak. Tessék, gyere! És a a világ gondolkodását, a filozófiát képzeled el Jézus, hogy mennyi ember többet tudsz elérni az igazsággal, ha király lennél. De Jézus nem, nem hallgatta ezekre a filozófiára, nem engedelmeskedett a világra. Ő ellenállt. És azt mondta, hogy ő elment. És igazán azóta ő kezdett nagyon nehéz dolgokról beszélni, és a legtöbb tanítványai elmentek tőle. És végén Jézus a kereszten volt. Ő legyőzte a világot. Mi is tudunk legyőzni a világot. Azt mondja, hogy aki... Isten akaratát cselekszik, megmarad örökké. Mi úgy kell élni, mint a mennyország a polgárai. Hogy kell egyőzni világot, ezt a világot? Éljünk, mint mennyországai polgárai. Ha Jézusban vagy, akkor kettes állampolgár vagy. Van egy lakcímkártyát Magyarországon, 2800 Tatabánya, X. utcában, hetes szám alatt ott lakom. De ha Kristusban vagy, akkor egy másik lakcímkártyad van. A menyek, a meny országban tartozó. Te vele vagy ültetve a lélekben. menyei polgár vagy, akkor éljünk ez szerint. És egy másik dolog, szeressünk Istent egyszerűen. Első János 2.15 azt mondja, hogy ne szeressétek a világot se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. És Jakab leveleiben olvastunk, hogy barátság világa az ellenségeskedés Istennek. Úgy érzem, hogy nagyon gyorsan megyek. Ti is éreztek azt? Keves viccet mondtam, kevéc, kevés példát adtam, mint egy, mint egy tananyagon átmegyek. De hiszem, hogy ez fontos lesz nektek. És eddig szerintem nem, nem mondtam semmit, ami új neked. Ha előbb hallottatok igazi, igei tanítást, de tudod, hogy igen, ellen kell állni a test ellen. ellen. kell állni a világ ellen. És szerintem a gógotában mi rendszeresen és jól, egészségesen beszélünk ezekről az ellenségekről. Igen, a test a lelkünknek az ellensége. És a világ az egy a kereszténynek egy ellenségem. De van egy harmadik, ami nagyon nyilvánvaló a Bibliában, és az az ördög, az sátán és démonok. Nem akarom nagyon belemenni, hogy miért hiszünk, hogy létezik, mert sokan tagadnak, az egyházban is, sokan tagadnak, hogy, hogy léteznek a gonosz lelkek. De csak annyit mondok, hogy Jézus Hét bennünk. Több konfrontálódás van az evangéliumokban, amikor Jézus konfrontálódott a sötét hatalmak. Az abcselben, Jézus után, amikor Pál és Péter, meg többi szolgáltak, és hirdetek az evangéliumot, ők is konfrontálódtak igazi, sötét, láthatatlan, láthatatlan erőkkel. És mi nem sokat beszélünk zöldögről, talán én azt hiszem, hogy talán nem is eleget, de nem is akarunk nagyon hangsúlyozni őt. Mert ő elég büszke, és szerintem ő... Ő örül, amikor mi magasztalunk őt, amikor mi mesélünk, hogy mennyire hatalmas, mennyire ravasz. Szerintem ő büszkének érzi magát. De második korintus, második fejezetben, a tizedik vers, tizenegyedik versben ezt olvasunk, hogy, hogy rá ne szedjen minket sátán az ő szándékai ugyanis nem ismeretlen ismeretlenek előttünk. Pál azt mondja, hogy, hogy nehogy sátán becsapjon minket. Mi ismerjünk az ő szándékai. Mi ismerjünk az ő stratégiát. Mi ismerjünk ő, az ő módszerét, És azért mi tudunk védekezni. Mi nem, mi nem, nem muszáj nekünk bele belesétálni az ő csapdákban. És um, rengeteg információ van a Bibliában. És nagyon közkötem ezzel, hogy mit mondják 15 perc alatt. <gül> És azt hiszem, én fogom csak egy pár nevét, vagy címét uh, vagy egy, egy pár névről és címről beszélni most. Bibliában több mint 30 nevet ad sátánnak, vagy címet ad sátánnak, és mindegyik, mindegyikből lehet tudni valamit az ő természetből, és az ő tevékenységekből, az ő cselegedeteikből. Mi nem fogunk harmincat megnézni, <tosz> talán csak négy, egy vagy ötöt, öt, de ezzel szerintem mi jól tudunk felismerni az ellenségünket. Az egyik, az egyik jelenések könyv 12.10-ben található. Ő a testvéreknek a vádlója. Ő vádol minket. Egy vádló. Szerintem ez két, kétféleképpen történik. Pont a jelenések könyvben egy mennyei jelenet van, és úgy néz ki, mintha sátán ott van a bírónál, és ő vádol minket. Azt mondja, hogy Jézus, azt látod, mit Balázs csinált? Azt látod, mit Bécét csinált? Azt látod, amit Zsolti csinált? Azt látad, látod, látod! Ho Hova van az igazság? Jézus! <gül> Ő vádol minket! És valószínűleg elég jogosan, ugye? Mert mi, mi, mi hibázunk, mi, mi bűnösök vagyunk, meg mindig gondolkodásban, cselekedetekben, és ő vádol minket Isten előtt. De másodszor ő vádol minket úgy, hogy, hogy mi is halljunk. Amikor még amik, halljunk azt a hangot a fejünkben, hogy ah, megint csináltam. Hülye vagyok. Ez vádlás Sátantól, az nem, nem Istentól van. Ez vádlás. Ah, nem is kéne folytatni ezzel a hitjárása. Olyan nehéz, mindig Uf, igyekszem, de sose sikerül. Vagy az a, az a vádlás, hogy hát így vagyok. Nem, nem fogom változtatni. Isten, Isten nem tud változtatni engem. Vagy ez a vádlás, hogy talán Isten hátra rám, mert annyira gáz vagyok. Szerintem, ha, ha összítények vagyunk, talán mindenkinek tud, mindenki itt tud egy olyan vádlásról beszélni, ami a fejedben van most, amivel több éven át élsz. Az a vádlás nem Istentól van. Az a, az a vádlótól van. Ő vádol minket. Igaz, hogy a Szentlélek ott van, ha hívő vagy, és ő leplez minket. Ő rámutat a bűnenket, de nem kárhúztatás célra. Az a különbség. Szentlélek, az mutat a bűneinket arra célra, hogy megtérjünk, hogy egyet értsünk, Istene, hogy igen, ez rossz, bocsáss meg engem, szükségem van rád. Sátán mutat nekünk a bűneinket, hogy kárhoztasson minket, hogy feladjunk. Az a különbség. Első Péter 5.8-ban olvassunk, hogy sátán, az ő, a, ő a mi oponensünk, az ellenségünk. Sőt, a szó, a név sátán azt jelenti, hogy ellenség. És abban a versben azt mondja, hogy ez az ellenség olyan, mint egy oroszlány. 1 Péter 5-8. Olyan, mint egy oroszlány. Ez nem egy szelídített uh, ellenség. Az nem egy baráti mérkőzés, Ez élet és halál. Élet és halál. És a szándékai tiszta. A szándékai sátánnak a szándékai a téretedben, az, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Ő akar bekapni téged, <gül> megenni. Második Korintus 11-14-ben olvasunk egy olyan kifejezést, hogy sátán a világosság angyala. Az két szép szó, nem? Világosság angyala. mint hogyha a mi csapatunkon állna, nem? Tudjátok, hogy, hogy a Sátán, ő akar olyan lenni, mint Isten? Asia is 14-ben, ahol le van írva Sátánnak a bukását, azt mondja, hogy Sátán azt mondja, hogy én én olyan leszek, mint Isten. Ő, ő akar uralkodni a te életedben. És ő akar, ő, ő vágyik ugyanazt a, a dicsőséget, amit lát. Isten, Istenben. És higgyetek el, hogy sátán segíteni fog neked is, nekem is, Istenhez, vagy Isten hasonlává válni. Ő, ő akarja, hogy mi is dicsőségesek legyünk. Ő is ő, ő segít, segítene minket hatalmas lenni, erős lenni, de mindezt Isten nélkül. Isten, Isten hatalmas, Isten dicsőséges, Sátán ugyanazt akarja neked is, és ő fog hazudni neked, ugyanúgy, ahogy hazudott Évának a kertben. Ha megeszed ezt a gyümölcsöt, te is, te is hasonlóvá válik Istenhez. Ő egy világosság angyala. És hazudik. És az a negyedik kifejezés, amit akarom megnézni. János 8.44-ben Jézus mondja Sátánról, hogy ő minden hazugságnak az atyája. Minden hazugságnak. És elég fekete-fehér. Ha igaz, az Istené. Ugye? Minden igazság Istenél van. Ha hazugság, Sátáné. De ne higgyetek el, hogy, hogy a hazugság az oán feltűnő. <gül> Megint csak gondolkodjunk a kertről, amikor Sátán beszélt Évával. Sátán nem mondott, hogy pá, Isten, nem is létezik. Isten nem, nem hazudott így, ugye? Inkább, inkább, inkább csak ravaszon csavart Isten szavát. Valóban Isten ezt mondta? Oké, okay, talán ezt mondta, de... de így értette meg? És kérdőjelezte Isten jóságát. Tudod? Azért mondta ezt, mert ő nem, ő vissza akar tartani a jót neked. Ő, ő, ő akarja, hogy, hogy, hogy buták maradjatok, hogy ne gondokodjatok magatokat, hogy ne ismerjetek fel a gondosságot és az igazságot, ugye? És a Jézusról gondolkodunk, ő, ő is a négy szem közt volt sátán a, a bemerítkezés után, pusztaságban És hogy hazudott a Jézusnak, Sátán? Úgy, hogy használta a Bibliát. Idézte fel a Bibliát. De csak csavarta. Csavarta. Sátán olyan ravasz. És azért fontos nekünk ismerni az igét, hogy ne Beleesünk az ő csapdájába. Mi már néztünk pár címet, hogy ő a világnak az Istene, a világnak az uralkodója, az filozófia, még a kozmosz, vagy a, a szervezés, ő uralkodik itt. Van egy, egy másik, Kolosi levelében 113 azt mondja, hogy, és többféle ilyen, ilyen kifejezése van, hogy a sötétségnek az uralkodja, vagy a sötét világnak a hatalma. Sátánnak hatalma a sötétben. Jézus mondta magáról, hogy ő a világ világossága. És ahol a világosság nincs, sötétség van. És van, aki hatalma van ott. És ez egy figyelmeztetés nekünk, mint keresztények: Nem kell félni sátántól. Krisztusban vagyunk. Ő legyőzte sátánt. Sátán nem tud elvenni az örök életet tőlünk, ő nem tud elvenni az örömünket, a békeségünket, ha nem engedjünk. De tudnatok kell, mint keresztények, ha te jársz sötét helyeken. És én nem, nem elsősorban a, a diszkorról beszélek, vagy <gül> nem tudom, olyan kis sötét utcákon, ahol kábítószereket árulnak, ha sötét utcákon jársz, akkor van a sötétben olyan, akinek hatalma van. Szerintem azok sötét utak az értünkben, ahol harag van, ahol félelmek vannak, ahol nem megbocsájtás van, ahol keserűség van, ha ragaszkodunk ezekhez, és mi mondjuk, hogy én itt állok, itt élek, itt halok meg. Én nem fogom megbocsátani őt soha nem tudod, mit csinált nekem. Akkor tudnatok kell, hogy sátánnak van kapaszkod, kapaszkodója a faladban. A Biblia azt mondja, hogy ne engedjünk, hogy sátának legyen kapaszkodó, kapaszkodója. El kell képzelni, hogy az életünk mint egy. Mint egy egy, egy, egy vár, egy régi vár, egy kőfala. Az a kőfal, az, a, az, az Jézus által épült meg. Erős, vastag, magas, senki nem tud be, bejönni. De a Biblia azt mondja, hogy ezeket a dolgokat, a keserűség, a nem megbocsájtás, a érkölcstalenség, ezek kapaszkodók. Sátának. És bizony, ő akar fölmászni, ő akar beférkőzni, ő akar zavarni téged, ő akar lopni az örömödet, ő akar ellopni azt a bizalmat, ami az Úrban van, ő akarja kérdőjelezni Istennek a jóságát neked, ő akar hazudni neked. És, jaj, de sok mindent szívesen elmesélik. <gül> hogy néz ki összességben? A test, a világ, sátan. Hogy néz ki a háború? Van egy, egy, egy pásztor, 1600 as években élt és írt. Thomas Brooke-nak hívják, és ő használta a peccázásnak a, <gül> a képe, képét. Azt mondja, hogy a lelki háború így néz ki. A tested az a... a hogy hívják ez? Ho horog. horog. A horog. Horog. Ugye? A tested a horog. Éles. Éles. A világ. A csali. Szép kukac. Ah. Hogy hívják az a, az a kis um, uszókákat, amit uh, pióca, gyerekkoromban piócákkal hurgáztam az apukáma. A, a világ egy szép, lédusos pióca. És sátán ő a peccázó. A, a, a test az, az nem személyes. A test nem tud gondolkodni, a test az csak tud várni. A világ igazán nem tud gondolkodni, nem tud tervezni, csak ott van és csábít. De a sátán az, aki mesterségeskedik. Ő az, aki uh, tervez. Ő az, aki gondolkodik, ő az, aki időzít. Ő az, aki. Tartja bótot. És mi vagyunk a halak. <gül> Ugye? Az egy keresztény jelkép, nem? Halak. És sátán akar kapni minket. Hogyan legyőzünk sátánt? Jelenések könyv 12-11-ben van az egyik kedvenc versem, ami így szól. Legyőzték, keresztények, legyőzték őt, sátán. bárány vérével. Ez egy rejtej. Több mint 30 éve keresztén vagyok, és még mindig nézem a keresztre, és gondolom, hogy ez mi? Nem értem meg teljesen, hogy lehet, hogy egy zsidó férfi ott a kereszten, hogy lehet, hogy lehet üdvösséget kapni rajta keresztül. Az ő vére az mit jelent számomra? És talán, ha csak egy zsidó férfiról szól, akkor talán az, az egy jó kérdés. De kereszt után volt egy üres sír. És az a Jézus bebizonyította, hogy ő Isten, ő nem egy férfi. Vagy nem egyszerűen egy férfi. Ő Isten. Bebizonyította magáról, hogy mindent, amit mondott magáról, igaz. És Jézus vére rejteljesen győzelmet ad nekünk. Akarsz legyőzni sátánt? Talán ha a sátánról beszélünk, van egy pár emberek, aki kicsit nem tudom, fél, vagy furcsán ézi magát, hogy mert túl sok filmet néztetek, amiben szerepel egy antikrisztus, hogy akarsz legyőzni ezt a félemetes, erős, büszke, oroszlány? Jézus vérével lehet. Jézus vérével lehet. Jézus nélkül nem, nem tudsz. És ha esetleg itt vagy ma délelőtt, és te nem ismered személyesen Jézust, nem alkalmaztad az ő vérét az életében, nem kérted, hogy az ő vére lemoson téged, ma lehet csinálni. Nincs semmi akadály. Nem kell várni különleges napra, bügl azt mondja, hogy ma az üdvesség napja. És keresztényünk, mi szoktunk ezt a szót használni, hogy megtérés. Egyszerűen azt jelenti hogy mi mi egyetértsünk Isten el. Igen, te vagy a szent, én vagyok a bűnös. Nem vagyok méltó. Bocsáss meg engem. Bocsáss meg engem. És fogad el azt a, azt a kegyemet, amit ajánl neked. És kövest Ha bárkinek van kérdése erről, szívesen beszélek veled utána, és imádkozom veled, hogy megértsed, mennyire fontos bizni Jézusban. Jelenések könyv 12.11-ben így folytatodik. Azt mondja, hogy legyőzték őt, keresztények sátánt, bárány vérével, és a bizonság tétel erejével. Akarsz legyőzni Sátánt? Akkor legyünk közösségben egymással. Beszéljünk egymásnak azok, azokról a dolgokat, amit Isten csinált bennünk. Ha tapasztaltad szabadulást, örvendezz! És meséld valakinek. És ha, ha úgy érzed, hogy még mindig az van egy terület az életedben, ami még mindig bilincsben van, akkor legyél elég őszintén erről beszélni. És ha keresztény vagy, és, és most leírtam téged, talán követted az Urat egy darabig, de vannak olyan dolgokat, amit egyszerűen nem tudsz letenni. Olyan gondolkodás, olyan gondolot, a gondolatokat, ami a fejedben van. Nem, nem, tudsz, nem tudsz tagadni és hinni az igazságot. Talán vannak olyan szokások, ami erőtlen vagy legyőzni. A pornográfia, cigizés. <gül> Egy olyan dolgokat, amit te tudod, hogy tudod, jó lenne letteni ezeket. Uralkodnak az életemben. És nem tudsz, akkor gyere imádkozni. Gyerünk imádkozni. A Bibél azt mondja, hogy ítélni kell a lelkünket. Talán vannak olyanok itt, akik nem tudom, valami valami miatt vannak olyan hazugságok a És állandóan te egyetértesz velük. Igen, hülye vagyok. Igen, vesztes vagyok. Igen, így vagyok. Vagy pont fordítva. találkoztam valaki, aki azt mondta, hogy a lélek, ami bennem van, azt mondja, hogy erős vagyok. Én tudok intézni mindent. Megoldani tudok bármilyen problémát. És ahogy imádkoztunk, és beszélgetem velük, nyilván, való lett, hogy ez hazugság, a sátántól volt. És az a hazugság, az tartotta az az ember attól, hogy bizon Istenben. Mert ő elhitte, hogy ő erős. Nincs szüksége segítségre. Ha keresztény vagy, és vannak olyan dolgokat, amit egyszerűen nem tudsz letenni, hogy esetleg Szenvedsz valami természet fölötti Találkoztam egy, egy lánya pár évvel ezelőtt, aki mesélt nekem, hogy, hogy azóta, hogy megtért, szinte minden éjszaka rém álmai vannak. Szented ez Isten van? Nem hiszem. Imádkozunk, vizsgáljunk a lelkeket, és harcoljunk, jó? Ne adjatok fel. Ez a harc, az egy nemes harc. Az a hitnek a harca. Harcoljunk minden fronton. Nem csak a testelen, nem csak a világ ellen, nem csak sátán ellen. És mindenben egyetértsünk, és engedelmeskedünk az Úrra. Mert ő a királyunk, ő az, aki... Bátorít minket. Ő az, aki azt mondja, hogy gyerünk! A győzelem a miénk! <gül> Talán úgy néz ki, hogy erősebb, erősebbek ők. De a győzelem a miénk. Én legyőztem ezeket. Gyerünk, ne adjatok fel, hadd És ahogy mondtam az elén, remélem, hogy ez, ez rezonál ti férfiakban, főleg. Mert sokan azt gondolják, egy keresztény férfi az egy szelídített, passzív. Ah! Nem. Nem. Isten. Isten harcnak. Harcra készít titeket. Isten teremtette titeket, hogy harcosok. Legyetek, hogy harcoljunk az igazságért, hogy harcoljunk a családunkért, hogy védeljünk, védelmezünk őket. Ugye? Ha passzív férfi vagy, akkor talán... talán... Oké, okay, nem beszéljünk, nem. Okay. Isten akarja, hogy álljunk fel, és harcoljunk. Ő adott a fegy, fegyverzetet, páncél, sisak, kard, minden megvan nekünk. Járjunk ez szerint. Járjunk ez szerint. Uram, köszönöm, hogy, hogy te vagy a győztes, és uram, és szeretnék csak kérni, hogy segíts minket, rádnézni most. Te, te nem vagy a legyőzött mesiás a kereszten. Nem a gyenge, passzív kis baba Mária Karján. Te vagy a győztes király, aki egy trónodon ül, most, dicsőségben. Kélek Jézus, segíts minket nem hangsúlyozni a, az ellenségünket. Uram, mi, mi akarunk okos lenni, de mi akarunk rád nézni, mi akarunk veled járni, mi akarunk Erőt és kegyemet kapni tőled. És Uram, mint a parancsnokunkat, add ad parancsot, Uram, és had engedelmeskedünk. Jézus segíts minket, szükségünk van rád. És köszönjük, Uram, hogy legyőzted ezeket a véredel, hogy legyőzted ezeket a kereszteden. Hagyj járjunk a győzelmedben, Jézus. Hogy győztessünk, királyunk. Te nevedben imádkoztam. Amen.